Ела, тук съм. Всичко ще бъде наред. Тези думи от песента на Ясен Зердев звучат особено актуално за нашата следваща тема. Днес, на Световния ден за превенция на самоубийствата, ще поговорим за важна и чувствителна тема. Как психичното здраве и възможностите за подкрепа могат да предотвратят трагични решения и действия. Наш човек, наш гост и човек е доктор Маргарита Тарейн, клиничен психолог с дългогодишен опит в психотерапията, психоаналитичната психосоматика, онкологичната психология. Доктор Тарейн е основател и ръководител на Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика в Аджибадем Сити Клиник и преподавателка в Софийския университет и Института за интегративна психология. Отличена е с престижната национална награда за интегриран подход към пациентите Миналата година, 2024 -та. благодарим, че сте с нас в студиото доктор Тарейн. Благодаря. ви за това. Защо е важен този световен ден за превенция на самоубийството? мисля, че е важен, за да може да постави въпроса за осмисляне. Един въпрос, който обикновенно стои в страни в нашето общество, като цяло въпроса за страданието, въпроса за това, което искаме да избегнем, за което да си затворим очите. Мисля, че тези дни са важни, за да поставят тези въпроси. Също самоубийството е една тема, която е под табу. Да. Много често и заради, и заради религия, да. и заради християнството, което отрича самоубийството, това обрича близките на хора, които са предприели толкова драматично, трагично, решително действие на мълчание. Да също, също така. така. Това означава ли, че имаме проблеми с изговарянето на темата за самоубийството? Да, да, вето, мисля, да. Че, че това е, наистина е едно а, много сериозно табу а, и може би причината за това е, че то ни отпраща по някакъв начин към непознаваемото, неконтролируемото, деструктивното в нас и в другия човек, което понякога а, отказваме или не можем да, да разпознаем. А, и в този смисъл страданието на, на близките, които са загубили а, човек а, по, тази, по такъв начин а, е изключително осложнено от множество фактори, един от които а, е именно това, а, това усещане като за нещо престъпно само по себе си като за нещо, което е а, включително а, сякаш показва нещо лошо някакво зло, което в един момент е излязло наяве и като че ли за върху този акт пречи на това той да бъде споделян в обществото с другите, с близките хора. Тоест, освен всичко останало, тези хора са изложени на една сериозна изолация, която по принцип е много типична за хората, загубили близък. Те се чувстват много, много различно от останалите хора около тях. Особено когато има една така, а, сякаш като едно негласно неудобство да се говори за това, става още по-трудно. Казвате, че на близките им е особено трудно, вероятно, а, не само заради тъбут над изразяването, изобщо, излизането на тази информация наява, а, но и заради чувството за вина, което сигурно е неминуемо. Чувството близките. за вина е изключително силно а, при близките на, на човек, който е посегнал на живота си, защото винаги. Едно, едно усещане, че нещо е изпуснато, че човек е можел да помогне по някакъв начин. А, и тук е много важно да се каже, а, че всъщност когато наистина едно самоубийство успее, а, това се дължи на много сериозни, много дълбоки причини, а, които, а, за които, пред които всъщност близките хора обикновенно са безпомощни. Независимо от това колко много се опитват да помогнат и колко са опитали да направят. А, тук има едно а, голямо разочарование на един момент на изключителен шок изненада, една усещане сякаш, че не си познавал този човек включително, защото понякога сигналите са много невидими. Дори можем да кажем, че а, колкото по-сериозно е на намерение, колкото по-вероятно е то да се реализира, като че ли е толкова по-неясни са сигналите по отношение на него. А, и наистина е много важно близките поне това да имат предвид по някакъв начин, че, а, че всъщност въпреки всички опити а, не, не, не винаги е възможно те да помогнат а, и, че, и, и, и че всъщност в крайна сметка а, става дума за избора на човека, който независимо от всички обстоятелства и всички опити да му се помогне, всъщност се оказва решаващото нещо казвате, че всъщност има едно замълчаване и симптоматиката за а, пристъпване към толкова отчаян и решителен и радикален акт като самоубийството може да остане абсолютно невидимо. Но има ли някакви, все пак, ср... често срещани признаци за криза, към които а, близките, а и професионалистите могат да насочат вниманието си а, и да извършат с мислени действия по превенция, по-скоро професионалисти, отколкото близки. Да. да, както и близките, защото обикновено човек в тежка депресия, което обикновено е състоянието най-пряко асоциирано с реализиране на, на самоубийство, а, всъщност а, някак а, страданието не се. Не се тези хора а, не търсят помощ обикновено, което е част от депресивната симптоматика и от усещането, че нищо няма смисъл, че нищо не може да подобри нещата и да помогне. Така че обикновено близките са хората, които забелязват, защото наистина не се обръщат към, към специализирана помощ. Има много сигнали, които, които могат да, да, да показват това. Понякога това могат да бъдат мимолетни изказвания, а, друг път а, може да е нали, така е нарязка промяна в настроението или постепенна промяна, една оттеглена от живота, когато се вижда, че нещата, които човек обикновенно обичал, на които е държал вече сякаш са далече от него, сякаш той е започнал да се откъсва от този живот. Много а, сериозен знак се счита а също така внезапното умиротворение в един човек, който не се е чувствал добре, който се мутал, който е бил в някакво по-кризисно или по-сериозно понякога има действия като оставяне, подаряване на неща и така нататък. Подмятания, мимоходом, може би ще бъдете по-добре без мен или не мога да понесам, не съм сигурен, че ще успея да понеса всичко това или да се справя. Щитаме, че така или иначе, колкото е, да е тежка психичната проблематика, всъщност тези изказвани, тези малки жестове са а, свързани с една така, къде съзнавана, къде не надежда да се реагира и да се а, да, да се подаде ръка на този човек. А, за съжаление, обаче, тъй като именно говорим за табу, обикновенно тези въпроси не се засягат. И другото, което също държа да кажа е, че погрешно се счита, че поставянето на въпроса за самоубийството за такива мисли или такива намерения, може да потикне човека към извършването му. Това не е така. Категорично се знае, че напротив, директното поставяне, откритото поставяне на въпроса, е нещо, което облегчава човека и създава в него чувство за сигурност. Т.е. най-сетне, той има чувството, че неговото страдание е разпознато и някой би могъл да застане до него там. Защото обикновено, когато има потисна депресиран човек или човек страдащ от, а, а, тревожно разстройство или от Някакъв друг тип а, а, симптоматика, близките обикновено в своята добронамереност се опитват по-скоро да го върнат към живота, да го окоръжат, така да го подпомогнат. Но всъщност а, а, депресията е непознаваема за хората, които не се изпитвали, както и другите тежки психични страдания. А, и в този смисъл наистина а, един човек в такова състояние, за него живота е немислим. То е далече от него. И напротив, а, опитите да бъде окоръжаем, вървамето над към живота, сякаш още повече го огнетяват, защото той усеща още по-силно тази разлика между себе си и другите. И тази невъзможност, това усещане сякаш за несъвместимост с живота, което е свързано с самоубийството. Сега, а, доколкото си спомням от далечните години, в които а, се интересувах от психология, по-академично, в... А... Мисълта за самоубийство, един от силните скрити мотиви е всъщност опита да предадеш, да изпратиш сигнал за това, че си в беда към другите. Тоест, това е сигнал, към, сигнал за диалог, нужда от диалог. Ако той не бъде разпознат, да. вероятно може да се така, стигне до тогава, подобно тежко решение. Да, така е. Сигналът е преди това, а вече самото, самото реализиране на самоубийството, всъщност е един много агресивен акт и към себе си, но за съжаление и към околните. И именно а, това а, е нещото, което, освен всичко останало, освен, а, а, към вината се прибави и това усещам, защото има е елемент на предателство. Дали човек може да си каже, ако, сте, ако ти ме обичаш, ако съм важен за теб, ако съм достатъчен, защо? Защо това? И защо ме изоставяш? Защото и когато има смърт на близък човек, независимо а, от обстоятелствата, може да е поради заболяване, на инцидент, винаги в а, а, човека, който го е загубил, остава усещането, че е бил изоставен. И рационално, независимо от пълното разбиране за всичко. А, и за това също а, е много важно близките да знаят, че а, причините за, за едно такова решение, особено когато то е реализирано, са изключително дълбоки, с дълга история. Те са, се дължат на множество фактори а, и не са пряко свързани. Не са, близките не са отговорни за това, което се е случило. А, сега Вие работите и с онкоболни пациенти пациенти, които много често са изправени пред силно чувство за страх, за безизходност и болка включително. А, какво се прави в а, такъв случай, защото вероятно и там можем да говорим за превенция на самоубийство и може би наминуемо стигаме и до... Неизбежният дебат за а, ефтаназията, т.е. Yeah. решението човек да напусне живота заради нетърпимост, примерно на една болка yeah, и невъзможност тя yeah. да бъде да, а, излетувана. Да, и самото самоубийство, всъщност, да, сякаш в него а, а, желанието не е толкова за самата смърт, а колкото за слагане на край на болката и на непоносимото, на усещането за безпомощност и за безисходица. Тоест, то той е като една форма на спасение за, за, за човека. Единственото възможно решение. А това означава ли, се... че това са хора с повишен риск, когато говорим за пациенти с тежки заболявания? Зависи. Това, това въобще не, не може да бъде, да бъде основната причина. Един човек с тежко заболяване и с изключително тежко физическо състояние може да има много силно желание за живот и да желая да го продължи максимално пълноценно до край. Това не е критерий. Другото важно нещо е, че трябва да знаем, а, че обективните на пръв поглед причини а, не винаги могат да бъдат причините за самоубийството. Тоест, а, може да изглежда отстрани, че човек няма никакъв повод. И въпреки това, а, той да го има и той да бъде изключително силен. Така, че а, всичко опира до а, субективното преживяване на човека, на неговата собствена балка на света, на живота му и това няма нищо общо субективната оценка а, отвън на която ние бихте могли да ми да структурираме по някакъв начин. А последно, какво бихте заявили като послание към нашите слушатели, тези, които сега чуват нашия разговор, както към тези, които се чувстват в беда, така и към техните близки? Посланието е, че а, всъщност симптома, който понякога изглежда като реалността, например, безнадежността, без усещането за това, че, че си нищо, че нищо добро не те очаква или не можеш да дадеш, е нещо, което е симптом. И ние трябва да го разграничим и да помогнем на тези хора да го разграничат от реалността, т.е. те да бъдат лекувани. И когато говорим за самоубийство, е много важно ние да имаме една клинична оценка, една оценка като за нещо, което е едно психично страдание, едно заболяване понякога, като всички останали, а не от морална гледна точка, като провал, като а, така, недостатъчно устойчивост на характера или провал на близките по някакъв начин. Това са много различни неща. Много ви благодаря доктор Маргарита Тарен за цените, цената на живота, на човешкия живот и цената на човешките думи, които могат да дадат смисъл, надежда и да ни отведат ключово, ключово изречение до професионалист, защото няма нищо срамно. Това е първата стъпка на практика към, към живота. Още веднъж ви благодаря доктор Тарейн. Благодаря и аз. И да бъдем внимателни и към себе си, и към близките, и към различните от нас. И да търсим помощта.